El reportatge. La nit del 30 d'octubre de 1938, quan el món tremulava davant l'ambició d'Adolf Hitler, Orson Welles, que encara era un novell, va fer l'adaptació radiofònica d'una novel·la. Era La guerra dels mons de Herbert George Wells. El reportatge de la Mònica Planas d'aquesta setmana ha sigut bàsicament la recuperació d'aquesta hora de ràdio que va sembrar el pànic a la població nord-americana. Hem intentat condensar aquesta hora i treure'n alguns passatges claus. Ho hem emmarcat dins del moment polític, les conseqüències que va tenir... I què va suposar en el món dels mitjans de comunicació i també què va significar a l'hora de donar missatges de contingut polític. Ja ho hem dit, la guerra dels mons d'Orson Wells es va emetre al 1938. Un any abans s'havia començat a parlar dels camps de concentració nazi. Adolf Hitler estava en el seu millor moment o no, pitjor, pitjor moment, moment per la resta, no? A Ústria a Alemanya, Espanya està en guerra i Xina, la Xina està en guerra contra Japó. Als Estats Units, el president era flanking de l'Anno Roosevelt, que feia un any havia guanyat les eleccions per segona vegada. La ràdio havia estat l'eina clau perquè Roosevelt guanyés les eleccions, i ell sabia perfectament que la ràdio era el seu aliat indispensable. Els seus contes a la vora del foc van captivar la població. La ràdio estava en la seva època més daurada. El món arracú la Guerra dels Mons d'Orson Welles. Un reportatge de Mònica Planes amb el muntatge de Dani Simon i el quadre de veus de rac La Columbia Broadcasting Systems i les seves emisores afiliades presenten Orson Welles i el Mercury Theatre on the Air en La Guerra dels Mons d'HG Wells. Senyores i senyors, el director de Mercury Citer i l'estria d'aquests reportatges, Orson, Orson Welles. Ningú no s'hagués cregut en els últims anys del segle XIX que el nostre món era observat minuciosament per intel·ligències superiors a les de l'home, tot i que igual de mortals que ell. Mentre els homes s'ocupaven dels seus assumptes, el Welles vigilava i els estudiava. Potser tan detalladament com un home quan mira pel microscopi les petites criatures que proliferen en una gota d'aigua. L'any 39 del segle XX va arribar la gran revelació. Era finals d'octubre. Els negocis anaven bé. La por de la guerra havia quedat enrere. Els homes havien tornat a treballar. Les vendes funcionaven. Va ser la tarda del 30 d'octubre que es va calcular que hi havia 32 milions de persones escoltant la raó. En les pròximes 24 hores no s'esperen gaires canvis de temperatura, però una pertorbació d'origen indeterminat s'està acostant a Nova Escòcia. Les baixes pressions es desplacen ràpidament cap als estats del nord. Portaran pluges amb vents de poca força. Us ha informat del temps l'Institut Meteorològic del Govern. Retornem ara la connexió a la sala Meridian de l'Hotel Park Plaza de Nova York on us entretindrem amb la música de Ramon Racuelo i la seva orquestra. Bona tarda, senyores i senyors. Des de la sala Meridian del Parc Plazo Hotel de la ciutat de Nova York us portem la música de Raimond Rocuelo i la seva orquestra amb un aire espanyol. Raimond Rocuelo comença amb La La Comparsita Senyores i senyors, interrompem la missió del programa de música de ball per oferir-los un bolletí especial de notícies de la ràdio intercontinental. Quan faltaven 20 minuts per les 8 del vespre, hora central, el professor Farrell de la Universitat de Mount Jennings a Chicago i Linois ha advertit de diverses explosions de gas incandescent de manera intermitent al planeta Mar. L'estereoscopi diu que aquest gas seria hidrogen i que està arribant a la Terra a una velocitat increïble. El professor Pearson de l'Observatori de Princeton ha confirmat aquesta observació i ha descrit el fenomen. ...conomen com una injecció de flama blava... ...que sembla disparada per un canó. Els deixem amb la música de Raymond Recuelo... ...tocant per vostès a la sala Meridian... ...de l'hotel Plaça Park de Nova York. La idea tenia truc. S'anaven difonent botlletins d'informació falsa. Durant el programa, de tant en tant... ...s'avisava que allò era broma. Les advertències, però, eren curtes i molt poc freqüents... Els oients que van sintonitzar Mercury-Chiéter una mica més tard van malinterpretar el programa. Good evening, and Bona tarda, senyores i senyors. Sóc Carl Phillips parlant-los des de l'Observatori de Princeton. El tic-tac que sentiu és un rellotge. El professor Pearson està al meu costat sobre una petita plataforma mirant a través d'unes lents enormes. Senyores i senyors, els demano paciència. Potser hem d'aturar l'entrevista en algun moment perquè el professor Pearson ha d'estar pendent del telèfon o d'altres comunicacions. Professor, puc començar a fer preguntes? Quan vulgui, senyor Phillips. Professor, podria explicar a l'audiència què hi veu en el planeta Mart a través del telescopi? De moment, res d'estrany, senyor Philip. Ralles transversals sobre l'esfera. Es distingeix bé perquè Mart és el planeta més proper a la Terra. Segons vostè, què signifiquen aquestes ratlles, professor Pearson? Des d'un punt de vista científic, les ratlles són el resultat d'unes condicions atmosfèriques determinades, pròpies del planeta. I com s'explica aquesta mena d'expulsions de gas que surten de la superfície del planeta Mart de manera regular? Senzillament no m'ho explico. Uh, un moment, senyores i senyors, algú ha portat un missatge pel professor Pearson. Mentre el llegeix, deixin-me que els recordi que els estem parlant des de l'Observatori de Princeton, a New Jersey. Estem entrevistant el prestigiós astrònom, el professor Pearson. Uh, un moment, el professor Pearson m'ha passat la nota. El professor, puc llegir el missatge a la nostra audiència? I tant. Senyors i senyors, els llegiré la nota adreçada al professor Pearson de part del doctor Gray, del Museu Nacional d'Història de Nova York. Diu, 9.15pm, hora est. El sismògraf ha registrat un tremolor de la intensitat d'un terratrèmol que s'ha notat en un radi de 32 quilòmetres al voltant de Princeton. Si us plau, investiguiu. Firmat Lloyd Gray, cap de la divisió astronòmica. Professor, això pot tenir alguna cosa a veure amb les anomalies que hem observat en el planeta Mart? És molt poc probable. Segurament serà un meteorit d'una mida inusualment gran que ha arribat al mateix temps, però és una coincidència. De tota manera, ho haurem d'investigar tan aviat com la llum del dia ens ho permeti. Gràcies, professor. Senyores i senyors, els últims 10 minuts els hem estat parlant des de l'Observatori de Princeton, oferint-los una entrevista amb el prestigiós professor Pearson. Els ha parlat Carl Phillips. Retornem la connexió als estudis de Nova York. En aquella època, la ràdio era el mitjà de comunicació per excel·lència per informar a tots els sectors de la població. Dels 6 milions d'oients, un milió van quedar aterroritzats. Potser ja ho heu sentit per la ràdio. Escolteu, plau. Ho sentiu? És un martelleig que sembla que vingui de dins de l'objecte. i acostaré el micròfon. Ara devem estar a uns set metres de distància. Professor Pearson. Sí, senyor Phillips. Podria explicar-nos aquest soroll que ve de dins d'aquesta cosa? Potser és el refredament de la superfície. Ja veig, vostè encara pensa que és un meteorit, professor. No sé què pensar. La cobertura metàl·lica és ben bé extraterrestre. Això no es troba a la Terra. El fregament amb l'atmosfera terrestre normalment deixa forats en el maig. En canvi, aquesta cosa és suau i cilíndrica. Un minut, un minut està passant alguna cosa. Senyores i senyors, és fabulosa. Aquesta part de la cosa s'està començant a desprendre. La part de sobre està començant a donar voltes com una hellix. Aquesta cosa sembla que estigui buida. Senyores i senyors, això és el més fabulós que he vist a la meva vida. Un minut. Alguna cosa està sortint de dins. Alguna cosa, o potser algú. Puc veure com surten del forat negre dues esferes luminoses. Són els ulls, ha de ser la cara. Mare de Déu, senyor, una cosa estranya està sortint de dins, com si fos una set gris. Ara en surt una altra, i una altra, i una altra, semblen tentacles. Ara puc veure el cos. És gran, és enorme com un os, i brilla com si tingués la pell humida. Però, la cara, senyores i senyors, és indescriptible. M'he d'obligar a mirar-ho, és fastigós. Els ulls són negres i brillants, com els d'una serp. La boca té forma de B baixa, amb saliva que va penjant dels seus llavis tremolosos. El monstre o el que sigui no es mou gaire. Sembla que s'aixafi per culpa de la gravetat. La cosa s'està aixecant i la multitud cau enrere. És l'experiència més extraordinària que he vist mai. Senyores i senyors, em falten paraules. Aguantaré aquest micròfon mentre pugui parlar, però ara he de parar per ubicar-me en algun altre lloc. No marxin encara, si sisplau. De seguida tornaré a ser amb vostès. Un moment! Està passant alguna cosa. Una cosa ja està sortint de dins el forat. Puc veure un petit raig que surt del mirall. Què és això? És una mena de flama que surt del mirall i apunta cap als homes. Ha disparat contra ells. Déu meu, els ha convertit en flames. Ara el camp s'encesta en flames. Els boscos, les granges, les benzineres, el foc s'està escampant per tot arreu. Ve cap aquí, a uns 18 metres a la meva dreta. Señoras i senyors, desgutas circumstàncies que no estan sota el nostre control, no podem continuar amb la comunicació des de Grovers Mill. Molt abans que s'acabés el programa, a tots els Estats Units hi havia persones rasant, plorant i fugint frenèticament de les seves cases per no caure en mans dels marcians. Alguns van córrer a recollir els seus familiars. Altres van fer trucades per acomiadar-se i avisar els amics. Van col·lapsar les centraletes dels diaris i les emissores de ràdio. Es van avisar centenars d'ambulàncies. Els cotxes de la policia no donaven a l'abast. Les carreteres van quedar col·lapsades. Senyores i senyors, tenim un missatge que ens arriba via telefònica des de Grover's Mill. Un moment, sisplau. Hi ha almenys 40 persones, incloent sis policies que han mort al poble de Grover's Mill. Els seus cossos han quedat totalment cremats i és impossible identificar-los. La veu que sentiran de seguida és la del brigada general Montgomery Smith comandant de la milícia de l'estat de Trenton, no Nova Jersey. El governador de Nova Jersey m'ha demanat que posi sota control els comtats de Merce, de Middlesex, de Princeton i de Gemsburg, que ara han quedat sota la llei marcial. No permetrem l'entrada a ningú en aquesta àrea excepte els que tinguin un passi especial de les autoritats militars. De seguida dorem a terme una evacuació de les cases d'aquesta zona. Senyores i senyors, els he de fer un comunicat. Encara que sembli increïble, tant les observacions dels científics com les evidències que hem tingut davant dels ulls ens fan assumir que aquests éssers estranys que han arribat a les granges de Jersey aquesta nit són sense cap mena de dubte l'avantguarda d'una arma invasora que arriba del planeta Mart. La batalla que hi ha hagut aquesta nit a Grover's Mill ha acabat amb una de les pèrdues més grans que ha patit mai el nostre exèrcit en l'era moderna. Connectem amb Washington perquè ens facin una comunicació especial d'emergència nacional. El secretari d'Interior. Ciutadans de la nació, no tinc cap intenció de dissimular la gravetat en la que ens trobem, ni amagar l'obligació del govern de protegir la seva gent. De tota manera, voldria comunicar-vos la necessitat urgent de mantenir la calma. Després d'aquest fet, molts psicòlegs van aprofitar per estudiar el comportament humà en una situació de pànic col·lectiu. A, els parlo des del terrat de la Torre de Comunicacions de Nova York. Els parlo des del terrat de Torre de la Torre de Comunicacions de Nova York. Les sirenes que senten avisen la gent perquè evacui la ciutat. Els marcians estan molt a prop. S'ha calculat que d'aquí a dues hores hi haurà uns 3 milions de persones desplaçant-se per la carretera en direcció al nord. Potser aquesta és l última comunicació que podem fer The last Aguantarem we'll aquí fins al final. Després d'aquell reportatge, el govern i la comunitat periodística van decidir posar normes per regular les informacions. No volien que allò tornés a passar. En el New York Tribune, Dorothy Thompson va aprofitar aquest reportatge per explicar quin poder podien arribar a tenir els polítics utilitzant els mitjans de comunicació. Escrivia, encara que sembli increïble, el Sr. Orson Welles i el Mercury Theatre han fet una de les demostracions més fascinants de tots els temps. Han provat que unes quantes veus acompanyades d'uns quants efectes de so poden arribar a convèncer la gent de fets absolutament inversemblants. Hitler té tota Europa aterroritzada i els seus peus, però ell té un exèrcit i les forces aèries. El senyor Wells ha fet caure en la desesperació a milers de persones, però ell no tenia absolutament res. El fum es va escampant ràpidament. Ha arribat a Times Square. La gent està intentant escapar, però no serveix de res. Cauen com a mosques. Ara el fum està arribant a la sisena avinguda. A la cinquena vinguda. Cent metres d'aquí. 15 metres. 2X2L parlant, 2X2L, parlant 2X2L parlant amb CQ. 2X2L parlant amb CQ. 2X2L parlant amb CQ. Nova York. No hi ha ningú. Hi ha algú en comunicació. No hi ha ningú. 2X2L. La histèria va demostrar el poder dels mitjans de comunicació de masses a la societat moderna. En aquest sentit, la Guerra dels Mons era una denúncia del nostre món. Soc Orson Wells. Senyores i senyors, els asseguro que la Guerra dels Mons no pretenia ser res més insignificant que un oferiment per aquestes vacances. És la versió radiofònica de posar-se sobre un llençol blanc i saltar des d'uns matolls cridant. Bú! Així que adeu a tothom. Si us plau, pel proper dia recordin la terrible lliçó que han après aquesta nit, que aquesta invasió entusiasta i incòmoda que ha patit en el seu menjador és com un tros de carbassa i que se li sona un timbre de la porta i no hi ha ningú, no és un marcià. És Halloween. Halloween. Senyores i senyors, no sóc Orson Wells i aquestes són les magnífiques veus de rac Jordi Armenteres, David Jovell i Xavier San Juan han fet de periodistes. Jordi Ventura d'Orson Wells, David Balaguer del professor Pearson. Xavi Freixes, lògicament, ha fet d'home del temps. Joan Maria Morros de secretari d'Interior. Òscar Pérez Dolt d'Operador. Ernest Ferrer era la veu de la seva S i hem tingut també la col·laboració especial d'Òscar Dalmau en aquest reportatge de Mònica Planas amb la col·laboració de Berta Maspoc i el muntatge de Dani Simon. La Guerra dels Mons de l'any 38 és el millor guió de la història de la ràdio. Segurament moltes vegades havíem sentit a parlar d'això. Avui ho hem sentit de debò. Molta gent, ho sentíem, un milió de persones, es va creure que els marcians havien arribat a la Terra. Nosaltres de seguida amb la Tatiana en helicòpter. El món a 1, amb Xavier Bosch.